а виносити дитинча не могла. Вже по знахарях і по монастирях ходила, але її ревні молитви чомусь не доходили до неба. Перехрестив дівчинку, поклав нагану. «Прости мене, доню, я обов'язково повернувся за тобою». Знову сидів біля своєї вишеньки, в останнє помив її, одягнув у світлу зупню, розчесав волосся, прочитав молитву. Хотілося Хотілосяхти поруч і померти бо не міг уже витерпіти того болю, що шматував його душу. Та й навіщо йому тепер рятувати своє нікому не потрібне життя? Але спохопився. Чи ж так уже нікому? У нього ж є доня, частинка його вишеньки. Заради неї треба спробувати жити. Подумав, якщо у старолісах дізнаються, що Вишницька померла під час пологів, то оті будуть шукати дитину. Все село пере всі двори опитають. Олена і Трифон можуть закатись і зізнатись, що їм підкинули немовля. Стребки здогадаються, хто це міг зробити. Що тоді буде з його донею? Віддадуть у притулок, а там треба, щоб вони подумали, ніби Вишеслава після їхнього візиту і погроз утекла з маєтку. От злякались, що вони справді можуть відібрати дитину, і заховалась. Сама частина, на кого вони полюють, це вже їм як фантазія підкаже. Хай собі думають, що завгодно. Головне – відвести загрозу від дитини. Вранці він переніс мертву в їхню підземну схованку. Дістав у погребі дошки, спив труну, нарвав у полі горою волошок, обклав ними вишеньку, приліг поруч і заснув. Прокинувся, замурував вхід до кімнати з боку погреба. Раптом хтось, який він свого часу виявить вхід через шафу, то знайте за нею тільки муровану стіну. Забрав із Дота трабину, якою вони з вишенькою ночами вибиралися нагору, переніс її у підземель, замаскував другий вхід. По мотузці, зачеплені і забронювані двері Дота, вибрався нагору і пішов через поле. Мав намір розшукати і Миколу і приєднатись до загону Юстина Савуша, але не дійшов навіть до лісу. Його вже чекали. Суд був короткий і малолюдний. Свідок лише один – Платон Репета, звинувачували Левка Ярича у співпраці з німцями і в українському буржуазному націоналізмі. Репета ні словом не прохопився, що це за його завданням Левко Ярич пішов служити в поліцію, що якийсь час передавав інформацію партизанський загін. Зате виголосив цілу промову про те, як цей ворог народу зірвав план партизанів і навів на них загін УПА, з яким постійно співпрацював і зараз співпрацює. Нікому було сказати суду про те, як, зірвавши цей план, Левко врятував староліси, як попередив про блаву на молодь, як не раз допомагав односельцям уникнути сплати податків, встановлених окупантами. Чи взагалі пам'ятали про це люди? А якщо й пам'ятали, то чи відважився б хтось сказати про це перед лицем суворої трійки? Розділ дев'ятнадцятий Якийсь чемний маніяк Ну, просто суперчемний. Навіть наплічника, про який Ніка за ні не згадала, приніс. На стілець поклав. А стільця щільненько до ліжка підсунув, щоб вона могла його легко взяти. А наплічник їй зараз дуже потрібний. Втім, не так сам він, як і новенький стільничок, що має бути у боковій кишенці. Якщо його, звісно, досі не експопріювали. Адже перше правило всіх маніяків яке? Забирати у своїх найщасних жертв телефони, щоб ті не могли нікому повідомити, де вони і що з ними. Звідки вона про це знає? Та у всіх детективах так пишуть. У всіх фільмах показують. Ніка потягнулася до наплічника. Телефон на місці. От і класненько. Зараз вона пошле сигнал СОС до всього гуманного людства. Мусить же воно її якось порятувати. Визволити полоту маніяцького. Дістала мобілку і зразу ж з пересердя кинула на картату ковдру. «Еге, шмейкнеш тут!» Екран чорнющий, як ніч перед світанком. А вочевидь розрядилась батарея. Скільки ж теніко провалялася у цьому лігвищі? Адже коли збиралась до села, то зарядила телефон, і цього мало б вистачити днів на п'ять, не менше. А коли врахувати, що вона за весь час нікому не телефонувала, ні з ким не розмовляла, то й на тиждень». Добре, що злогадались прихопити з собою зарядку. Ось і вона, мобілчина паличка-рятувалочка. Але куди її вткнути? Обвела поглядом кімнату, жодної розетки, жодного вимикача. Навіть найпримітивнішої лампи жарівки ніде не видно. Серед новіччя якесь. Царство царагоруха, коли ще людей землі було трохи. Її що, запихнули в машину часу і відправили назад у минуле? Хтось тихо постукав у двері. Ага, це ж суперчемний, власною персоною. Прищепурився, натягнув свіжу байкову сорочку. Новенькі руді осінні мешти, навіть сиву гриву акуратно причесав і на потилиці гумкою в жмут зібрав. Як почувається красна панна? А як пан хоче, щоб я почувалась? Не здогадуєшся, Балакуча? Також питанням на питанням. Чогось же я тут сидів біля тебе день і ніч, лихоманку твою втихомирював, гарячку збивав, від застуди лікував, марення твої вислуховував. Невже для того, щоб тобі було кепсько, як думаєш?»